Igor. Vezetés közben folyamatosan kattog az agyam. Natasa a gárdatagja volt. Egy olyan jól szervezett csapaté, ami bizony nem egy kibaszott mese, hanem egy nagyon is létező dolog. Egy bérgyilkos, aki az életemre tört. Az, hogy kicsoda ő, mindent megmagyaráz. A feneketlen és üres tekintetet, az erőt, a bátorságot, a harci képességet. Mikor láttam, ahogy erintézte Ivánt, akkor igazolódott be a gyanum. Habár hinni akartam a tévedésben, de nem. Nem tévedtem. Natasa valóban veszélyes nő. És anya. Ez volt a másik dolog, ami gyomrom vágott, mert erre nem számítottam. És ez, ez mindent megváltoztat. És akkor ezen felül megpróbálom feldolgozni a további információkat is, amik a birtokomba jutottak. Először is azt, hogy ki a megbízó. Esküszöm mindenkivel számoltam, de vele kurvára nem. Anna halála után megszakadta kapcsolatom a családjával. Igazából köztem és köztük soha nem is volt. Az első találkozásunk katasztrofális volt. Anna ragaszkodott hozzá, hogy bemutasson a szüleinek, akik gazdag és befolyásos emberek voltak. Mondanom sem kell, hogy néztek rám. Legfőképp az apja. Látszott a tekintetében a megvetés és a gyűlölet. Megparancsolta Annának, hogy hagyjon el, és menjen végre haza. Anna választott. Engem. És ez a választás az életébe került. A családja nem tudott az ügyeimről. Anna halála puszta balesetnek tűnt. Boris hamar értesült a gyilkosságról, és elrendezte a dolgokat. A maffia egyértelműen nem akart belekeveredni. Miután kiszabadultam a börtönből, megöltem azt a rohadékot. Habár nem ő húzta meg a ravaszt, segített a gyilkosoknak felszívódni. Anna halála sima utcai rablás volt. Egy szerencsétlen baleset. Ezért nem értem, hogy az apja miért kezdett ennyi év után bosszú hadjáratba ellenem. Egyáltalán hogy találta meg a gárdát? Honnan értesült a létezéséről, mikor még én sem tudtam róla? Honnan tudta, hogy én vezetem az egyik legnagyobb maffia csoportot Oroszországban? És mindezen információ ellenére, hogy volt bátorsága bérgyilkost küldeni rám? Nem áll össze a kibaszott kirakós. Valami még hiányzik. Miért most? Miért így? Miért nem nyúl tisztességes eszközökhöz? Utána kell járnom mert ugye a bérgyilkost már elkaptam. A visszapillantó tükörbe nézek. Natasa szorosan magához öleli a kislányát. A kislányát. Bassza meg. Natasa anya. Bevallom, erősen gondolkodtam rajta, hogy megölöm. El akartam pusztítani, amiért ő is elpusztított engem. Amiért elárult egy olyan érzést, ami tudom, hogy nem csak bennem élt. Hogyan tudta mindezt véghez vinni? és ezek után én hogyan öljem meg. Vegyem el a kislánytól az anyukáját. Bazd meg, a Sidorov, bazd meg. Idegesen a fékbe taposok, ahogy megállok a házam előtt. Nem volt kérdés, hogy hazahozom őket. Egyelőre itt vannak a legnagyobb biztonságban. Ha elrendeztem Anna apját, kitalálom, mihez kezdjek vele. Velük, mert már nem csak Natasa van. Száljatok ki! Ez a te házad, motyogja zavartan. Egyelőre itt vagytok a legnagyobb biztonságban. Ha visszajövök, eldöntöm, mi legyen veletek. Újra belenézek a visszapillantó tükörbe. Natas a sír. Az én kemény natasám sír. Talán most látom őt először igazán gyengének. Most, hogy a gyermekét a kebléhez öleli. Annyi vér, annyi halál. Mi mégis találtunk a vérontás között egy kincset. Egy kincset, ami valakinek elhozhatja a békét. De mi van az én békémmel? Az talán soha sem létezett. Számomra nem. Szálljatok ki! Ezúttal keményebben cseng a hangom. Gyere, Irina! Irina! a magához szorítja a kislányt, majd kiszállnak az autóból és elindulnak a ház felé. Az egyik kör megmozdul az ajtóban. Fenyegetően rámutatok. És ő érti. Meghal, ha bárki hozzájuk, mert érni akár csak egy ujjal is. Ahogy végre biztonságba kerülnek, elindulok a reptér felé. Több ezer kilométer választ el minket egymástól. Órák, ami alatt felemészt majd a harag. Nem tudom, mit fogok tenni, ha odaérek, hiszen megfogadtam, hogy megölöm a megbízót. Mert miatta halt meg a családom, Jegor és Dása. De mi van akkor, ha a megbízó is tulajdonképpen a családom? Hiszen ő lett volna a gyermekem nagyapja. Vajon, ha belenézek a szemébe, meg tudom majd húzni a ravaszt? Ha az öcsémre is dására gondolok, akkor az a válaszom, hogy igen. Ugyanakkor felsejlik az én angyali annám arca, és bűntudat ébred bennem. Vajon most is a bosszú és a halál fog győzni, vagy végre képes lesz utat törni a megbocsátás és az élet? Az autóból figyelem, ahogy Miroslav bemegy a házba. Semmi sem változott, mintha Anna halála után ők is megrekedtek volna. Épp kiszállnék az autóból, amikor kinyílik az ajtó és kilép egy idősebb nő. Ismerős az arca, de leginkább a szeme. A ragyogó szőkehaj őzbe fordult. A mosolygós és sima arc gond és ráncos lett. A kezében egy csokor lidiumot szorongat. Liliumot, ami a halál virága. Ahogy kilép az utcára, előveszi a kocsikulcsot, a Mercedes lámpája felvillan. Kinyitja az ajtót, majd gondosan az anyósülésre teszi a virágot. Megkerüli az autót, beül és elhajt. Így már szinte biztos, hogy ketten leszünk. Anna apja és én. Fel voltam készülve eshetőségre. Arra is, hogy Anna anyja Vera is jelen lesz. De talán jobb ez így. Neki így is épp elég feldolgozni a lánya és az unokája elvesztését. Még akkor is, ha őt sem akarták igazán. A fiamat. Aki semmiről sem tehet. A fiam, akinek esélye sem volt az életre. Kiszállok az autóból és elindulok a ház felé. Mélyen magamba szívom a késő délutáni hideg és csípős levegőt. Meleg és nehéz leheletem látszik, ahogy kifújom. Megállok a bejárati ajtó előtt. Egy újabb mély levegő, majd bekopogok. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, idegesen toporogtam ezelőtt az ajtó előtt, egy csokor virággal a kezemben. Tudtam, kevés vagyok Annához, de azért bíztam benne, hogy a szülei elfogadnak. Reméltem, látni fogják, mennyire szeretem a lányokat. Hogy az élet, ami nekem jutott, csak egy hagyaték. A szüleim hagyatéka. Képes lettem volna újat építeni Annának és a fiamnak, mert semmit sem akartam jobban, mint egy családot. Egy olyan boldog és kiegyensúlyozott családot, amilyen nekem sosem lehetett. Nem kell sokáig várnom. Anna apja ajtót nyit. Résnyire húzza a szemét, miközben az arcomat tanulmányozza. Kell neki néhány másodperc, mire felfogja ki vagyok. Az elmúlt évek nem csak őket változtatta meg, hanem engem is. Mire reagálhatna, meglököm a melkasát, így megtántorodik. Ahogy bejebb lépek a házba, bevágom magam után az ajtót, majd előrántom a fegyvert és ráfogom. A szunnyadó harag nagyobbra duzzad, ahogy a szemébe nézek. Most beszélgetni fogunk. A hangom kibaszott nyugodt, de a szívem az üvölt. Takarodja a házamból, te mocskos maffiózó! Örülök, hogy nem kell elmagyaráznom, mi történik, ha nem mond igazat. Leülni, a kanapé felé mutatok. Az én házamban te nem parancsolsz. Csinálhatjuk másképp is. Elhúzom a számat, majd a zsebembe nyúlok. Felszerelem a hangtompítót és mellé lövök. Nem kérem még egyszer. Miroszláv végül a fogát csikorgatva leül a hatalmas bőrkanapéra. Ahogy bejjebb lépek, azonnal megakad a szemem az asztalon és a falon lévő képeken. A képeken, amiknek a legtöbbjén Anna van, az én Annám. Miért jöttél ide, azért, hogy megölj? Még nem tudom. Attól függ, milyen válaszokat kapok. Leülök az előtte lévő asztalra, közben végig ráfogom a fegyvert. Legszívesebben kérdéseket sem tennék fel, egyszerűen csak beleengednék egy tárat. Méghozzá egyenesen a szívébe. De az emlékek úgy rohannak meg akár egy gyors vonat. Anna hangos kacaja, gyengéd érintése. A hatalmas pocakja, amit úgy szeretett simogatni. A fiam. Miért? Újra ránézek. Mit miért? Miért várt ennyi évet, hogy megöljön? Ha hamarabb tudtam volna az igazságot, hamarabb megtettem volna. Megölted a lányomat, és megölted az unokámat, miattat haltak meg mindketten? Azért, mert egy aljas és bűnös világhoz tartoztál már akkor is. És most, lenézően végignéz rajtam, most e fölött a világ fölött uralkodsz. Mond, mit érzel, amikor a lányomra gondolsz, vagy a gyermekedre, akinek esélyesen volt megszületni. Meglóbálom a fegyvert. Szart se tud az érzéseimről, arról a fájdalmas szeretetről, amit irántuk érzek. Gyerünk, fiam, mutasd meg, milyen ember vagy. Mutasd meg, hogy nem tévedtem, amikor azt mondtam, nem érdemled meg a lányomat. Életemben talán először megremeg a fegyver a kezemben. Eluralkodik fölöttem a harag, a gyász, a fájdalom és a kín. Nem volt joga megölni a testvéremet és a feleségét. Nem volt joga így megtorolni a lánya halálát. Tévedsz, fiam, a fejét csóválja. Én csak téged akartalak holtal látni. Az öcséd és a felesége nem érdekelt. Én azt mondtam, téged öljenek meg. Egyedül téged. Miért most? Hogy talált rá a szervezetre? Hogyan tudta meg, hogy ma fia főnök vagyok? Elgondolkodik. Hajjam, rádörrenek mert biztos vagyok benne, hogy nem magától jött rá ezekre a dolgokra. Maga és a családja tisztességes emberek, Anna is. Nem merd még egyszer a szádra venni a lányomat, ordítja felém. Ő valóban tisztességes volt. Jóra való lány, aki rossz emberbe szeretett bele. Hosszú évekig hazugságban éltünk, mert a szervezet eltitkolta. És nem csak a szervezet, az igazságszolgáltatás is eltitkolta előlünk az igazat. Mert a lányom és az unokám halála nem baleset volt. A világ, amibe belekerültél, rájuk talált, és megölte őket. Te ülted meg őket. Nem, megrázom a fejemet. Igyekeztem távol tartani őt. Meg akartam adni neki mindent, és meg akartam adni a fiamnak is. Mert egy senkiházi voltál, és most is az vagy. Hiába a drága öltöny a pénz és a hatalom, lenézően végignéz rajtam. De ez a senkiházi szerette a lányát. A melkasomra ütök. Azt akartam, hogy boldog legyen. Azt akartam, hogy idővel büszkék legyenek rá, és hogy büszkék legyenek majd rám is. Nem én választottam családot, nem én választottam az életemet. Beleszülettem. Igaza van, egy senkiházi voltam. Nem volt semmim. De a lánya, Anna, képes volt meglátni bennem az értéket. Megmutatta, hogy igenis, én is tudok küzdeni. Küzdeni, te a könnyebbik utat választottad. Magának fogalma sincs arról, milyen életem volt. Megemelem a hangom. Fogalma sem volt arról, milyen ember vagyok, mert esélyt sem adott, hogy megmutassam. Renézett, majd kitagadta az egyetlen és imádott lányát azért, mert engem szeretett. Akkor vajon melyikünk újja volt az erősebb azon a bizonyos ravaszon? Ne merje rám kenni, az öreg felpattan és én is. Üljön le! Nem, ebben a házban nem parancsolsz, és ebben a világban te elpusztulsz. Téved, maga az, aki elpusztul, ha csak el nem árulja nekem, amit tudni akarok. Hogyan jött rá, hogy ki vagyok, és hogyan jött rá arra, hogy Anna halála nem baleset volt? Hónapokkal ezelőtt megkeresett egy nő. Azt mondta, tudja, mi az igazság. Tudja, hogyan halt meg a lányom, és azt is pontosan tudja, hogy ki a gyilkosa. Nem akartam elhinni, de bizonyítékokat is mutatott. Aztán elmondta, hogy létezik egy elit csoport, a gárda, ahol kiváló bérgyilkosok vannak. Keressen meg őket, és ők el fognak intézni. Tiszta munka lesz, nem lesz nyoma. Ki volt a nő? Számít? Igen, ez esetben számít, mert ettől függ a maga élete. Újra ráfogom a fegyvert. Jelene Vorobjov. Jelena, Vorobjóv felesége Megrázom a fejem. Végre a helyére kerül minden. Iván nem tudott arról, hogy az anyja magánakcióba kezdett. Amikor megöltem Vorobjóvot, a család elveszített mindent. Iván elmenekült, ahogy az anyja is. Vorobjóv felesége elveszített mindent. A férjét, a biztonságos életét, az egyetlen fiát és örökösét is. Mindvégig ő mozgatta a háttérben a szálakat. Bosszú szomjas anya és egy vérre szomjazó feleség, aki igazságot akar a családjának. Viszont ebbe a bosszú hadjáratba én elveszítettem az öcsémet és dáshát. Az ujjam megfeszül a ravaszon. Úgy jöttem ide, hogy megölöm az előttem álló férfit. Mondjon bármit. De most, hogy itt állok az igazság kellős közepén, Anna apja előtt, nem teszem. Leengedem a karom, és hosszan kifújom a levegőt. Nem ő az igazi ellenség. Amit tett, ő is bosszúból tette. Ugyanúgy cselekszik, ahogy én. Neki is ugyanannyi joga lenne vértontani, mint nekem. Nem múlik el nap, hogy ne gondolnék rájuk. Ránézek. A szeme könnyes. Megöltem mindenkit, akiről tudtam, hogy köze volt a halálukhoz. És ez elhozta neked a békét. Próbálja ki. Felé nyújtom a fegyveremet. Olyan sokszor kísértettem már a halált. Talán ez lesz az a pillanat, amikor eljön értem és magával ragad. Mert az előttem álló férfinak ugyanannyi joga van ölni, mint nekem. Mert az ő szemében én vagyok a gyilkos. Látom rajta, hogy habozik. Megmozdul a keze, de végül szorosan a lába mellett tartja. A lányom nem ezt akarná, ahogy az unokám sem. Én nem vagyok gyilkos, igazad van. Elpusztulnék a te világodban. Éppen ezért azt akarom, hogy hagyd el a házamat, és soha többé ne térj vissza. Bólintok, majd megfordulok, és elindulok a kiárat felé. Nem kívánok neked boldog életet, még akkor sem, ha tudom, talán még te is megérdemelnéd. Ahogy kilépek az ajtón, azonnal becsukom magam után, és neki a házban meg annyi emlék volt. Anna, mintha megérintett volna a falakon keresztül. Egy láthatatlan kéz, ami belemarkolt a szívembe. A vérengzés nem ért véget, mert a fene vad, aki folyamatosan belőlem lakmározik, még mindig éhes. A bosszú élteti, és egy arca, akinek mindössze annyi bűne volt, hogy rossz emberbe szeretett bele. Ahogy beérek a házba, azonnal az irodába megyek. Szükségem van egy kis magányra. Túl sok ez most. Becsukom magam mögött az ajtót, majd öntök magamnak egy poháritalt és leülök a székre. Elmélázva forgatom az ujjaim között a drága kristálypoharat. Néha oldalra döntöm, így a vodka szinte táncot jár benne. Volt egy pillanat, amikor úgy éreztem meg kell ölnöm Anna apját, hiszen szemet szemért, nem igaz? De ahogy belenéztem a szemébe, ugyanazt a fájdalmat láttam benne, amivel én is küzdöttem hosszú évekig. És amivel talán még ma is küzdök. Vértontottak. A saját véremet. Ugyanakkor az övét is. Hiszen az ő szemében én sem vagyok jobb azoknál, akik megölték jegort és dását. Kibaszott fárasztó órák vannak mögöttem. Nem is tudom, mióta nem aludtam. Fáradt vagyok, mind testileg, mind lelkileg. Ugyanakkor van még néhány elintézni való. Az egyik Iván anyja. Nem fog leállni. Biztos vagyok benne, hogy addig fog menni, amíg ki nem csinál. Meg kell találnom, és meg kell ölnöm. kopogás majd lassan kinyílik az ajtó. És a másik gond, amit meg kell oldanom. Vajon hogyan lehet elpusztítani a szívedet? Azt a szívet, ami a melkasodban dobog. Azt a szívet, aminek soha többé nem kellett volna éreznie. Benne mégis lángra lobbant a szerelem. Ezt az egy dolgot nem tudtam irányítani magam körül. Uralkodom élet és halál fölött, de e fölött nem sikerült. Gyere! A hangom méről tör fel. Valahol a gyűlölet és a csalódottság határáról. Feszültem figyelem, ahogy belép a szobába. Már nem azt a nőt látom, akit pár nappal vagy pár órával ezelőtt. Megváltozott. Eddig csak egy nő volt. Most már anya is. Térjünk rá az üzletre. Alkut ajánlottál. Azt kérted kíméljen meg az életedet, és segítsek neked. Megtettem. Habár magam sem értem miért, de megtettem. Lehet, hogy egy kibaszott csapda, vagy egy rohadt nagy átverés, és én, idióta, vállaltam a kockázatot. Tudom, mit vállaltál, értem. Ajánlottam neked valamit. Igen, és itt az ideje, hogy eláruld mit. Gyere velem, lófaszt. Hirtelen felpattanok az asztal mögül. Azt hittem világos, hogy nincs jogod követelőzni. Nem követeltem, hanem kértem. Néhány lépéssel megkerülöm az asztalt, majd elé állok és megszorítom a nyakát. Miért mennék én veled bárhova is? Azt mondtak segítsek kinyírni a főnöködet, megtettem. Vállaltam az alkurámeső részét, hiszen még mindig életben vagy. És én is vállalom az enyémet, de meg kell bíznod bennem. Bízni? Gunyosan felnevetek, majd újra ránézek, de a mosoly eltűnik az arcomról. Bízni? Megismétlem halálnyugodtan. Három másodperced van. Ha nem mondod el, amit tudni akarok, kitöröm a nyakad. Az öcséd él, és Dása is. Valószínűleg kibaszott hülye fejet vághatok. Résnyire húzom a szemem, és közelebb hajolok hozzá, miközben még mindig a torkát szorítom. Ismételd meg! Jegor és Dása él, fuldoklik. Csak én tudom, hol vannak. Rohadj meg! Kiabálom az arcába, majd elengedem. Ha ez egy újabb csel, nem az. Én rendeztem mindent így. A mester lépéseket várt tőlem. Tovább! Az ajtóba ütök, mire Natasha megrezzen. Tovább! Ordítom. Tudtuk, hogy ő a gyenge pontod. Ahogy azt is tudtuk, ha őt kivonjuk a játékból, te meggyengülsz. Csak hogy ez kurvára nem így történt, nem igaz? Igaz. Erősebb lettél, vérszemet kaptál. Hogy játszottál ki mindenkit? Tartozott nekem valaki. Ő segített. Nem akartam megölni az öcsédet, bár bevallom, csábító volt a gondolat. Csúnyán nézek rá. Igen, te is tudod, hogy sosem kedveltük egymást. Vajon miért? Elhúzom a számot. Jegor tudta, hogy Natasa veszélyes, és én teli beszartam, mert mindennél jobban akartam ezt a nőt. Jegor okos volt. Okos bizony. Már az elején figyelmeztetett, hogy ravasz egy kurva vagy te. Én mégis bedöltem neked. Teszek egy lépést hátra, miközben megvetően végignézek rajta. Ez volt a cél, de nem akartam bántani őket. Plusz kellett egy biztosíték, ha a lebukom, ne őj meg. Okos, elfintorodom. Dása, szeretem őt. Szereted, az arcába mászok. Egy fajta nem képes szeretni. Te csak a halált és a gyilkolást ismered. Igaz, de Dása, ő mégis közel került hozzám. Hasonlít valakire, mintha emlékek között kutatna. Valakire, akit nagyon szerettem, akit erőszakkal elvettek tőlem. A tekintete megtelik haraggal és gyűlölettel. Újra megmutatja az igazi arcát, azt a nőt, aki képes volt magába bolondítani. Nem akartam bántani, de engem ki akartál nyírni. Igen, de nem sikerült, mert... Ki ne mond? Ki ne mond, mert esküszöm itt helyben megfojtalak. Amit érzek, az nem volt hazugság. Még most is szeretlek. Megszorítom a torkát. Az jó, mert én gyűlöllek. Egy hajszál választ el attól, hogy megöljelek. Ha élni akarsz, áruld el, hol van az öcsém és dása. Egy erdei faházban rejtettem el őket. Mégis hogy a picsába tudtad rávenni az öcsémet, hogy üljön meg a seggén, miközben ő tudta, hogy te ki akarsz nyírni? Azonnal meghalt volna. A faház alá van aknázva. Amint kitette volna a lábát, az ajtón meghall. Ravasz egy kurva, vagy te hallod. Mondtad már, enyén elmosolyodik. Ezért mondtam, hogy veled megyek, mert csak én tudom, hol vannak, és én tudom hatástalanítani a bombát. Ott hagytad az öcsémet és dását egy kibaszott erdő közepén. Nem, biztonságba helyeztem és elrejtettem őket. Ki vagy te? Ellépek tőle. Még mindig ugyanaz a nő, akibe beleszerettél. Én nem szeretlek téged. Dehogy nem, látom a szemedben. Megtámaszkodom a fejem mellett, majd megint az ajtóba ütök. Szállj ki a fejemből és tűnj el az életemből. A lányom. Nem nyúlok hozzá egy ujjal sem, mert ha bár szörnyetek vagyok, könyörtelen gyilkos mégsem. Megmutatott rejtegeted az öcsémet és dását, utána eltakarodsz az életemből. Hallgass meg, megpróbál megérinteni de eldépek tőle. Veszélyes a közelében lennem, mert akár tetszik, akár nem, még mindig hatással van rám. Ne akarj baszakodni az agyammal. Csak azt akarom, hogy tudd az igazat. Az igazság az Natasa, vagy akárhogy is hívnak, hogy te egy bérgyilkos vagy. Egy bérgyilkos, akit azért küldtek, hogy engem kinyírjon. Úgy hiszem mindent tudok, amit tudnom kell rólad. Natasa az igazi nevem. Ez igaz. De nem Szidorov, hanem Szolóvjóv. A baleset, amiben azt hittem, meghalt a családom, valójában nem volt halálos. Élnek. Valahol. Könybelávad a szeme. És a lányom? A lányot hangsúlyozom. Akire nem volt szabad még csak gondolnom sem. Ki az apja? Nem tudom. Az hogy a faszba lehet? Úgy, hogy mesterséges úton termékenyítettek meg. Micsoda beteg dologban vagy te benne? Hát ez az. Hisztérikusan felkiált. Irina, nem láthattam a születésétől fogva. Azért szültem, mert szülnöm kellett. A mester azt mondta, kell az utánpótlás, és az én génállományom több, mint tökéletes. A másik, hogy vele sakban tudtak tartani. Jézusom, még csak tizennyolc éves voltam, amikor megszültem. Megdörzsöli az arcát. Szinte még gyerek. Fel tudod ezt fogni? Megpróbálom. Megpróbálom felfogni, és talán megpróbálom elhinni, amit mond, de rohadt nehéz mintha egy jól megírt rémálom lenne az egész. Talán csak most találja ki ezt az egészet, hogy hason rám. Hat éves voltam, amikor a mester magával vitt a kórházból. Csak néhány emléket vittem magammal. Azok az emlékek folyamatosan visszatérnek. Itt vannak a fejemben. A halántékát ütögeti. De a mester ügyesen tudott játszani az emlékeimmel. Elpusztította a hat éves kislányt és újat alkotott. Nem értem, miközöm nekem ehhez az egészhez. Fapofával nézek rá. Úgy nézek rá, mint akit nem hat meg ez a história, pedig valójában nagyon is a szívembe mar. Natasa emlékeztet arra a rongyos kisfiúra, akit az apja rettegésben tartott. Emlékeztet fiatalkori önmagamra, hogy milyen szörnyetegekkel kellett szembeszállnom. Csak hogy én fiú voltam, ő pedig egy törékeny kislány. Igazad van, semmi. Csak azt akartam, hogy tudd az igazságot. Amit elmondtál, semmin sem változtat. Mutasd meg, hol van az öcsém és dása. Utána fogd a lányodat, és tűnj el az életemből.